Slavă Sfinte și cele de ofință și de viață făcătoare și nedespărțitei trăim, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Hristos a înviat din morți cu moartea, premoarte călcând, și celor din mormânturi, viața dăruindu ne Înviază Dumnezeu, isipindu-se și lui, și fugind de la fața lui, cei celor răzbedățiul. Hristos a înviat din morți cu moartea premoarte călcând și celor din mormânturi viață tăluindu-ne. Precum se împrăștie fumul și nu mai este, precum se topește ceara de la fața focului. Hristos a din morți cu moartea premoarte călcând și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Așa pierd și de la fața lui Dumnezeu, iar drepții se veselesc. Hristos a din morți cu moartea premoarte cărcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întru ea. Hristos a via din morți cu moartea, premoarte călcând și celor din mormânturi viața dăruindu-le. Slavă Tatălui și Fiului și Hristos a înviat din morți cu moartea, premoarte călcând, și celor din mormântul viață dăruindu-le. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți cu moartea, premoarte călcând, și celor din mormântul viață dăruindu-le.